Det här är Folkminnespodden med Bengta Klimper och mig, Kristina Mattsson. Och det här är en fortsättning på Folkminnen som var ett radioprogram som sändes varje vecka i Sveriges Radio under väldigt många år. Vi fick den gången ganska många brev som handlade om ordspråk. Det var någonting som folk var intresserade av. I många fall är det faktiskt fråga om en flertusenårig visdom- och, eh, några exempel på ordspråk som fanns redan under antiken för 2000 år sedan det är till exempel En svala gör ingen sommar Ingen rök utan eld Hungen är den bästa kryddan Man kan inte lära gamla hundar sitta Ja Bengt, det här har du intresserade för Ja, jag tycker det är väldigt intressant det här med ordspråk för att det finns ju otaliga ordspråk. Men det är en ganska liten eh, samling ordspråk som alla människor känner till som har blivit riktigt vanliga och ingår alltså i, i eh, den kunskap som vi har. Och, och det som jag har frågat mig själv det är, hur kommer det sig att några ordspråk har blivit vanligare än andra som kanske då bara finns eh, i någon region någonstans kanske. Men, men på det hela taget har mer eller mindre försvunnit ur traditionen. Och det som jag misstänkte det var att de allra vanligaste svenska ordspråken- de har nött ut genom skolundervisning. Så jag hade för några år sedan då chansen att samla in ordspråk bland skolbarn, skolungdomar- Två goda vänner som båda var lärare, de lovade att hjälpa mig. Och så var jag i två skolor i Stockholmsområdet och talade om att jag skulle vilja veta vilka ordspråk de kunde. Och de fick bara tio minuter på sig. Och jag gav inte några exempel heller för jag ville veta vad de uppfattade som ordspråk. Och sen när jag hade fått in det här materialet så gjorde jag en lista och kom fram till att... 15 ordspråk som, som då fanns i båda de här skolorna. De kan kallas våra 15 vanligaste ordspråk. Och den listan har du gett mig. Och nu ska vi höra, Viktor, om de här är, de här 15 vanligaste. Har du rangordnat dem så att ettan är vanligaste? Ettan är den vanligaste, ja. ja. Mm. Och då är ettan den här. Bättre en fågel i handen än tio i skogen. Sen kommer, som man bäddar får man ligga. Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket. Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus. Man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken. Bättre fly än illa fäkta. När katten är borta dansar råttorna på bordet. Liten tuva skälper ofta stort lass. Den som spar han har. Borta bra men hemma bäst. Surt är det även om rönnbären. Den som gräver en grop åt andra faller själv där i. Man ska inte gå över ån efter vatten. Tala är silver, tiga är guld. Ju fler kockar desto sämre soppa. Och jag tror att alla som hör den här listan över våra 15 vanliga storspråk känner igen allesammans. Särskilt om man är medelålders eller äldre. Men det här var ju barn och ungdomar så det här visar alltså att de här väldigt kända ordspråken de finns i praktiskt taget alla åldrar i Sverige fortfarande. Och det intressanta är att alla de här ordspråken är mycket gamla och de har internationell spridning och de har använts i århundraden just i skolundervisningen- vi finner exempel på ordspråk som finns i ordspråksboken i Bibeln, den som gräver en grupp och andra faller själv där i. Ett par av dem återgår på gamla julfabler. Det fanns en grekisk, han var frigiven slav, han hette Aisopos och hans samling av fabler den blev väldigt populär och användes i skolundervisningen under hela medeltiden. Den som gapar över mycket ofta hela stycket och sutsa Reven och römbären. De går båda tillbaka på sådana här djurfabler som då har en slags sens moral i slutet och det är just ordspråket. Under medeltiden i de nordiska länderna så fanns det samlingar där man skulle översätta från latin till folkspråket. Peder Låles dansk-latinska ordspråkssamling är en sån. Där finns tre av de här ordspråken. Och när vi sen kommer till folkskolans läsebok på 1800-talet- då stiger antalet. Fem av de här femton finns i folkskolans läsebok. Och, eh, två andra läseböcker som var väldigt vanliga- mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet- var Anna-Maria Ros, Sörgården och i Önnemo- och där hittar vi också fem stycken av de här. Så praktiskt taget, ja, faktiskt alla femton har bevisligen använts i skolundervisningen och nötts in den vägen. Så att, eh, jag tyckte att jag genom den här insamlingen fick eh, bevis för att min hypotes stämde. Det är genom skolundervisningen som de här allra vanligaste ordspråken har nått ut. Men när vi fick brev till folkminne med ordspråk då hände det ju ibland att vi fick ordspråk som var inte lika vanliga som helt enkelt var äldre sannolikt. Och, och äldre, det var ju fel sagt. men Som var lika gamla Som var lika gamla, kan man var säga. Lika gamla ska jag säga, jag sa fel. Men ofta så var det det att de här var lite mer oborstade kanske man kan säga än de här som har spritts via skolans... Ja, ganska aggressiva kunde de vara. Ja, eh, till exempel en som är så här Man ska inte begära mer än tre marker markertalj av en träbock. Det vill säga att man ska inte vänta sen och veta av en dum bomb. Ja, det var lustigt för att det fick vi flera brev om. och eh, Det måste vara ett gammalt eh, ordspråk eftersom eh, det alltså, måttet tre marker talg det används ju inte längre. Men man samlade alltså talgen vid boxlakter och sen så har man då, eh, gjort nästan en liten ordlek med alltså, att en träbok har ju inte någon, någon talj. Och det används liksom just för att eh, peka ut någon som en riktig dumbo. Och just det här när du nämner det här med en gammal viktenhet som ingen i den dag egentligen vet vad det är för någonting. Så jag fick när vi förberedde oss inför det här en association till att eh, du hittar motsvarande också i talesätten. Där det finns ibland, eh, det säger till exempel ett sådant ord som tar sig en bläcka. Mm. idag vet ju ingen att, att bläcka egentligen var ett mått för brännvin Just och det right. finns att dra en sak i långbänk och att långbänkar är verkligen något som har funnits så jag vill bara då passa på att tipsa om att på Norska museet under mina år där, då gjorde vi faktiskt en liten utställning om vad det var för föremål som egentligen fanns omnämnda i en del ordspråk och en del talesätt. Och, ja, att trampa i klaveret till exempel, det var ju alltså det klaver som fanns på orlarna i kyrkan. Ja men precis, och mm. fortfarande såg jag, var inne och tittade på Norska museets hemsida och det finns fortfarande på, på deras webbplats där en liten, liten den utställning som heter huvud på spiken så man kan se lite mer om det här. För det där är lite spännande att det döljer andra saker. Vi tar ett annat ordspråk. Den fågel som sjunger på morgonen hamnar i höga röven innan kvällen. Mm, det var också någonting som många lyssnare kände till. Vi fick massor av brev om det. Och det var ju helt enkelt den gamla Nemesistanken tanken Alltså att man ska inte vara för liksom glad och högröstad och sådär för att då kan det gå för barnen som det gick för, för eh, kycklingar och sådär som liksom togs av Höken och hamnade i hökaröven. Samma är det ju egentligen med det här och som också egentligen varnar för att eh, man ska inte ha för orealistiska drömmar. För då kan det gå så här, önska ena näven och skita den andra och se vad du får mest av. Mm. Och när man hör det så kan man ju tänka att det här kan inte vara gammalt men det är just vad det är. Det är flera hundra år gammalt. Äldsta beläggen är väl från 1600-talet någon gång tror jag. Vad man kan säga om alla de här exemplen som vi fick till folkminnen det var att de visar en sak, nämligen att de vanligaste ordspråken, de utgör en censurerad tradition. Det är ordspråk som läroboksförfattare sånt tycker passar för det uppväxande släktet. Och de här lite mer grövre, aggressiva ordspråken med ett underifrån perspektiv ofta de har funnits som en Rent muntlig tradition och har levt in i vår tid. Eller faktiskt. också så är det helt enkelt så att själva betydelsen försvinner därför att det är något som är främmande för oss. Mm. Vi har ju det här exemplet, förlata svin i jorden alltid frusen. Mm. Det förutsätter ju ändå närhet till ett gammalt bondesamhälle. Ja, där svinen bökade i jorden. Ja. Ibland så kan ju ordspråken också bli... Helt obegriplig om man inte känner till bakgrunden. Vi ägnade ju rätt mycket energi i vårt gamla folkminnen åt det här uttrycket, ingen ko på isen. Och det betyder ju att något inte var som brott men jag kommer ihåg att lyssnarna funderade mycket på hur det här kunde egentligen betyda. Hade det någonting att göra med transport av kor över fruset vatten eller vad var det egentligen det mm. ja, alltså Ingen kor på isen säger man ju när det inte är så bråttom men också när det inte är så farligt. Alltså, att man, man lugnar ner någon genom att säga det. Och Det här är första delen av ett längre ordspråk som är Ingen kok på isen så länge rumpan är på land. Tanken är då att då kan man ta tag i rumpan och dra upp kom på landbacken igen. Och för oss var ju det här ett ganska obegripligt ordspråk. Men de som lyssnade, de, där fanns det flera som var uppväxta på landet. Och där det fanns lagordar i äldre tid där det inte fanns tillfälle att att dra in vatten i lagorn. Och under vintern så vattnade man alltså korna. Korna måste ju dricka mycket vatten eh, varje dygn för att kunna ge mjölk. Och eh, var man då i närheten av en sjö så högg man upp en vak och så gick korna ut där och drack på vintern. Det verkar ha varit ganska utbrett i Sverige och eh, går man längre tillbaka i tiden så var det nog mycket utbrett för att... Eh, Ja, alternativet var ju helt enkelt att man fick eh, bära in vatten till korna vintertid och, och eh, det var ju ett stort arbete. Så att eh, kor har varit ute på isen och det var faktiskt förenat med stor fara. För var det då glansis så, så kunde alltså kon eh, kana ut med bena och då kunde det hända att kon blev bogfläkt som det hette- då var det bara slakta kom. Och komna innebar ju alltså en eh, viktig ekonomisk resurs förut. Så att blir man av med en ko på det här sättet så kunde det vara ett riktigt dråpslag. Och då har eh, den som hittade på det här ordspråket eh, kommit med den här, så här lugnande. Ingen går på isen så länge rumpan är på land. Och det är likadant som man säger ingen fara på taket där finns också en fortsättning så länge skorstenen står så att eh, vi har lugnat oss själva och varandra med ordspråk i gamla tider och en del rester av det finns kvar i våra dagar mm, och eh, om det nu är någon som lyssnar på vår podd och funderar över det här så hör av er till oss skriv då till vår e-postadress lyssna folkminnespodden.se och så vill vi förstås tacka Gustav Wados som har gett oss ett ekonomiskt bidrag som gör det möjligt för oss att producera den här podden.